В кулясту головешку. Безмежне зміїне тіло судомилося від напливу світла. Головешка криваво кипіла вогнем, а море темніло, темніло. Чорнота насувалася на нього звідусіль, тяжка і щільна. Тепер тільки іноді пробивалася несміливим зблизком блакитно-зелена хвиля. І вмирала посеред суцільної чорноти, і море ставало як чорна кров. У той короткий проміжок, що запанував між настанням тривожного мороку і неминучої бурі, переляк охопив сіна Магу і його прислужників. Затрепетали скуті залізом бранки, тільки галерники викрикували за кожним змахом весел ще дикіше. Йому би аж зраділо та п'ятнадцятирічна Настя, оте золотокоси дівча, зухвало роззирнулася довкола, і вперше, мабуть, за час плавби подумала, що може й справді бо це кинутися з кадриги і втопитися навіки. Бо, мабуть, людині іноді ліпше втонути, ніж мучитися. Якби ж, то вона знала. А ще якби знала, що води приймуть її тіло і вспокоїться. Чи ж спокоїться? І чи ж вихлюпнуть, бодай, краплю туги, якою вповнене це море по найвищі береги? А вже падала буря, така тяжка, що здригнулося море до його найглибших глибин, підняло дибки своєї води, заривло і загриміло. І ти побачиш бурмотів сіна мага, що гори, які ти вважав нерухомими, ось вони йдуть, як іде хмара. Вітрила на кадризі вже давно було зірвано, Тепер невільники рубали всі три щогли, які падаючи роздушили тих, хто прикутий залізним ланцем не міг порятуватися. Щезло все, умерло навіки. Вбито кам'яною силою до небесних водяних гір, чертячим вітром, ошалінням усього світу. Лиш якесь ніби жалібне квиління, перемагаючи рев, свист і громи стихій, тонкою ниткою, несподівано провисло над нещасними душами. Може й народжуване лиш тими душами квиління, почути спершу самою тільки п'ятнадцятилітньою Настасею. Тоді її згорьованими товаришками, тоді алерниками, поторнаками-євнухами і навіть самим сіна-магою. Бо ж усі ж зрештою були людьми, Почин і однаково вартісними і милосердними. І вже коли мали загинути всі, коли кадриги не могли порятувати ні залізнорукі веслярі, ні молитви сіна маги, ні телесування потурнака-ключника, ні сльози бранок, ні роззухваленість золотокосого дівчата, ні сам Аллах, злинуло звідкись оте тонке квеління, народившись у душі Настасеній, Стало чутне всім людям стихіям, підхопило кадригу, повело за собою, повело і провело крізь стихію, крізь смерть і нищення, і вивело туди, де ще світило сонце, зависаючи на вечірнім прузі, де море, хоч і билося ще відчаяно, але вже не трощило всього на собі, Де було життя хоч і гірке для бранок, але життя, ох, життя. І вже не квиління було в душі золотокосого дівчати, а спів тонкий і високий, розсіяний, наче золота нитка. І світився, той спів, як молода дівоча душа. І хотілося кричати, сміятися і плакати, заламувати руки, від нестримної радости і розпуки за що й не перенесене. Жити, хочу жити, сіна мага бурмотів з корану, схід і захід належить Аллаху. Кадрига пливла цілу ніч понад темними берегами, ранкове сонце висвітлило глибокі зморшки в старезному тілі гір. За скелястими острівцями море моби провалювалося. Кам'яні гори простелили до води заокруглені зелені горби. Судно опинилося між тими горбами. Зіна Мага і його прислужники радісно закричали «Богазійчі! Богазійчі!».